פרק כ"ג: ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, שתיים נשים בנות אם אחת היו, ותזננה במצרים, בנעוריהן זנו, שמה מועכו שדיהן, ושם עשו דדה בתוליהן. ושמותן אוהלה הגדולה, ואוה אחותה. ותהיינה לי, ותלדנה בנים ובנות, ושמותן שומרון או הולה, וירושלים או הוליבה. ותיזן או הולה תחתי, ותאגב על מאיה ואהה, אל אשור קרובים. לבושי תכלת, פחות וסגנים, בחוריכם את כולם, פרשים רוכבי סוסים. ותיתם תזנותיה עליהם, נבחר בלאשור כולם, ובכל אשר עגבה, בכל גילו להם נטמעה. ואת תזנותיה ממצרים לא עזבה, כי אותה שכבו בנעוריה, והמה עשו דדי ותוליה, וישפכו תזנותם עליה. לכן נתתיה ביד מאהביה, ביד בני אשור אשר עגבה עליהם. המה גילו ערוותה, בניה ובנותיה לקחו, ואותה בחרב הרגו, ותהי שם לנשים ושפוטים עשו בה. ותרא אחותה או הוליבה, ותשחט עגבתה ממנה, ואת תזנותיה מזנוני אחותה. אל בני אשור עגבה, פחות וסגנים קרובים לבושי מכלול, פרשים רוכבי סוסים, בחור חמד כולם, וארכי נטמעה, דרך אחד לשתיהן. ותוסף אל תזנותיה, ותרא אנשי מחוקי על הקיר, צלמי כסדים חקוקים בששר. חגורי אזור במותניהם, סרוחי טבולים בראשיהם, מראה שלישים כולם, דמות בני בבל, כשדים ארץ מולדתם. ותעגבה עליהם למראה עיניה, ותשלח מלאכים עליהם כשדימה, ויבואו אליה בני בבל למשכב דודים, ויתמאו אותה בתזנותם. ותתמא בם, ותקע נפשה מהם. ותגל תזנותיה, ותגל את ערוותה, ותקע נפשי מעליה, כאשר נקע נפשי מעל אחותה. ותתרבה את תזנותיה לזכור את ימי נעוריה, אשר זנתה בארץ מצרים. ותעגבה על פילקשיהם אשר בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם. ותפקדי את זימת נעורייך בעשות ממצרים דת דייך למען שדי נעורייך. לכן אוהו ליבה, כה אמר אדוני אלוהים הנני מעיר את מאהבייך עלייך את אשר נע קעה נפשך מהם, והבטים עלייך מסביב. בני בבל וכל כשדים, פקוד ושוע וכוע, כל בני אשור אותם, בחורי חמד, פחות וסגנים כולם, שלישים וקרואים, רוכבי סוסים כולם. ובאו עלייך הוצן רכב וגלגל ובקהל עמים, צנע ומגן וקובע, ישימו עלייך סביב, ונתתי לפניהם משפט ושפטוך במשפטיהם, ונתתי קנאתי בך, ועשו אותך בחמה, אפך ואוזניך יסירו, ואחריתך בחרב תיפול. המה בנייך ובנותייך ייקחו, ואחריתך תאכל באש. והפשטוך את בגדיך, ולקחו כלי תפארתך, והשבתי זמתך ממך, ואת זנותך מארץ מצרים, ולא תשאי עינייך עליהם, ומצרים לא תזכרי עוד. כי כה אמר אדוני אלוהים הנני נותנך ביד אשר שנאת ביד אשר נקעה נפשך מהם ועשו אותך בשנאה ולקחו כל יגעך ועזבוך ערום ועריה ונגלה ערבת זנונייך וזממתך ותזנותייך עשו אלה לך בזנותך אחרי גויים על אשר נטמת בגילוליהם. בדרך אחותך הלכת, ונתתי חוסה בידך. כה אמר אדוני אלוהים, כוס אחותך תשתי העמוקה והרחבה, תהיה לצחוק וללעב מרבה להכיל. שיכרון ויגון תמלאי, כוס שמא ושממה, כוס אחותך שומרון, ושתית אותה ומצית, ואת חרסיה תגרמי, ושדיך תנתקי, כי אני דיברתי נאום אדוני אלוהים. לכן כה אמר אדוני אלוהים, יען שכחת אותי, ותשליכי אותי אחרי גבך, וגם את שאי זמתך, ואת תזנותייך. ויאמר אדוני אלי, בן אדם, התשפוט את אהלה ואת אהליבה, והגד להן את תועבותיהן, כי נאפו ודם בידיהן, ואת גילו להן נאפו, וגם את בניהן אשר ילדו לי, העבירו להם לאוכלה. עוד זאת עשו לי, תמאו את מקדשי ביום ההוא, ואת שבתותי חללו, ובשחתם את בניהם לגילוליהם, ויבואו אל מקדשי ביום ההוא לחללו, והנה כה עשו בתוך ביתי. ואף כי תשלחנה לאנשים באים ממרחק, אשר מלאך שלוח עליהם, והנה באו לאשר רחץ. כחלת עינייך ועדית עדי, וישבת על מיתה כבודה, ושולחן ערוך לפניה, וקטורתי ושמני שמת עליה. וכל המון שלב בה, ואל אנשים מרוב אדם מובאים סבעים מן מדבר, צמידים אל ידיהם, ועטרת תפארת על ראשיהן, ואומר לבאלה נאופים, עתה יזנות תזנותיה, והיא, ויבוא אליה כבוא אל אישה זונה, כן באו אל אוהלה ואל אוהליבה אישות הזימה, ואנשים צדיקים המה ישפטו אותם משפט נועפות ומשפט שופכות דם, כי נואפות הן נא ודם בידיהן. כי כה אמר אדוני אלוהים, העלה עליהם קהל, ונתון את הן לזעבה ולבז. ורגמו עליהן אבן קהל, ובריאות בחרבותם, בניהם ובנותיהם יהרוגו, ובתיהן באש ישרופו. והשבתי זימה מן הארץ, ונבשרו כל הנשים, ולא תעשינה כזמתכנה. ונתנו זמתכנה עליכן, וחטאי גילו לכן, תשאנה, וידעתם כי אני אדוני אלוהים.